كل نفس ذا يباذن موت واذا مات افرناه يوم القيامه فمن ذو زيحان وام ادخل الجنه تفقد أحد الصحابة بل أحد التابعين قيل له وهو قبل الموت يبكي تخاف من الموت أنت خائف الآن من الموت قال التظنون أني أخاف من الموت والله لا أخاف من الموت إنما أخاف بما بعد الموت الموت الموت, الموت, الموت كلمة تقف عندها كل مفردات الحياة الموت تتزاو الأرواح حينما اسمع وقع خطار وقفت وراء عن القبر ودمع العين ينهمر سألت رفاة صاحبه أتدري الآن ما الخبر وقفت وراع للقبر ودمع العين ينهمر سألت رفاك صحيح مرسل الله علي وعلى آله وأهله وسلم بسمين كفيرا وبعض بريد فوتشغي بورشلو برسل قوم معظم i Kijanaštje, tako. Kao pa ličnom i kojedinac, Kijanaštje svakog odna, odnosno završetku, se će ostati svakog odna. Pa smo posljednji put po ovom govorili o tome da kad drugi trenutak smrti se dolazi na ovu. Kad drugi trenutak smrti svakog kojedinica, onda dolazi na ovu. Pa ako je čovjek bio s Imonijska duša dolaze na veci lijepog ovlika, sa lijepim mirisima, svjetlih lisa, i tako. I dolazi sa radošnim vjecima. I odmah, od tako, tješi čovjek. Odmah ga tješi, neboješ je. Neboješ je, od tako. i da su ne plaši se, sad od ovog priča koji tu je, tako i u smrti i nevoje da žališ što tako zadunjavkom koji ostaje, koji ostaje za roštinom, za rastankom, i tako. Na žalosti, odnosno to je tekst, ajeta, kako to su tu uzala sama i ovija. Uh, aj je kada da zna da kada dođe da teneže na njega puta izneni mali kada učenje iz puta se pa lijezim menima, to tako, na vidjet natim se obrazaju, izađe, popros, stupno, što da ovaj njegov Znači, dolaze srbeći. Kako je čovjek bio, odnosno nije bio ovakav, nije bio musliman, bio fašik ili nevijeni, onda dolaze na roši s znači, strašnim izgledom, prijateljčim izgledom, sa mrazovima i sprijehnjama i sa prijehnjama. I rekli smo kad duša i kad to mognit vidi što onda vam um se treba ovakša na duša navak našem izložiti njegovu prijehu. Kao kapiteljice i početi. A nevijeninska i hrasička grešinska duša ona suploći, pot pa, pa se vam vjerničku dio. I onda na jedan mučan i tegovan način se suka, jer onda sad ne želi da izadje, to i prijetnji i to, što tako, to je koja je čeka, kad smo rekli da je to stanje ljudi na njegovoj samu. To je stanje ljudi na njihovoj samu. Da, samo ili smrtna posteja, smrtni trenuc, oni nosi je sad sobom, <kuh> Tegove. Oni nose ta se tegove, bez obzira što mi kažemo da monika ruća izlazi vas koja je u tato toga svako osjeća sa smrsne tegove. Te, te smrsne tegove u oranskom jeziku se zovu stakaratovom. Allah subhanahu wa ta'ala mi dovolio u muke u i, I te smrtne muke, to da povijeniš. Zašto nisi moglo da radiš da da si ovo je smrtne tegove. Smrtne <coughs> tegove. Zašto se ove smrtne tegove ovako zavljaju? Ja u araskom jeziku je, jel' tako, suker? Čećer. Čećera. Ja A u čećera se pravi opojna pijeta. Sukar, u araskom jeziku, znači, pijano, Pa kaže ovdje, taj je suker. To je tajanje, koje čovjeku muti njegov raz To je svako taj koje ga, znači, vrkamo njegov zdravu, zdrav razum i njegov zdravu pojmanje. Muti njegov zdrav razum i razdvaja ga od zdravog razmišljanja. Naš srce se koristi za onoga ko konzumira u koju napisa. Međutim, Koristi se i za stanje kad se čovjeku pomoci razum zbog srči besi ili zbog zaljogljenosti, vidite ovo. Mnogi ne znaju da je zaljogljenost jednog od teških, civičkih i srčanih povoljenja. I da ona razdraja čovjeka od njegovog zdravog razum. I da je to teže stanje od pa tako, od svijanoća sako <laughs> ne odprvi tijet za Pop Shawn V expand. Ha! malo što ili kad se razum u ili i koski Fana kad slikto velku, sa snom nabože ja da se održi, je tako, gubim se radu. Ili, kad mu pozli pa gubi svijet, tako, pozvi mu osjeti i govola i gubi svijet. To sve stanja, znači, koja se nazivaju ovim iskim imenom, cukr. E, zato li je u araskom jeziku ovo stanje, smrstno stanje, smrstnog hrosta, je tako, brstni muka kako se kat sekeratu za smrtna smrtne pati zahto za to što ove smrtne patnje toliko teški tegobne da za cio lije kao pomoće pomoce morala niko od ovih smrtnih nesta bratsmi nacija smrtne tako aisha radijallahu anha tajna Kajidiju na samati Rasul sallallahu alaihi wa sallam da bihubi a on da zolati yuzeli fa govori la ilaha illa Allah inna li mwkila saka'a govorio, la ilaha illa Allah uzayb saka'a smrt ima'a da od njegovu zdravu radom. Pa je opitivala Alika radijallahu ane te njegove smrtne muke i rekla da su so bile najteže smrtne muke. Ali ovo je braćo i djenog uvaca. Najsežej smrtne smrtne muke koje ona vidio. Ali ona će od djena se je svoje kući. Nije što njegove Zato kad je Ebu Bekra Bijella bio na samrti, uzlo kod Ebu Bekra Bjella Man, pa je onda uspigovima nestaviku. Ja bi sihove, znači neće četrti provoditi, svit se na to da je, popisala, znači tu smrtno. Tane, i sad Jebu Bekra na, na, na smrtnoj postelji, je, kjer, kružet, ne, to je da ga sveđi u i tako dalje. Pa kad Jebu Bekra čuo, šta ona govori kaže, nije tako, nemoži tako nego reči, pa joj onda kaže Jebu Bekra reči, je čakrat od neki da se, je na konce minun to ja smaro prije pa, što smo spomenuli tu repar. Doše su smrtnemo. I to je ono što nismo gao vidjeti. To nitko od svega niko ne smati pobjeći. Dakle, nema nikakve sumi, nema nikakve šube, je tako, da će čaber i gjesnik, i razratnik nad samoci osjetiti daleko više. Od onoga ću će osjetiti mu'min. I, eh, eh, i to je potvrđeno ovim hadisima i ovim ajetima koji sam malo prije suminjeli, to je već prije suminjeli. poznati znači hadis sa zala' ili radi allahu anhu. Kad dođe smrt kasiru ili razvratniku, grešniku, da tako, pa kad mu dođe u i kad mu počnu prijetiti, i kad kažu o si koga nadušio ona će odmah predstavlja i razvijedni se o tako razvijedni se po tijelu svaku svaku ćeliju puđu. pa i onda veleci čupaju tako, ona se osima neće da izađe a oni je čupaju s jedne strane je čupaju s druge strane udaraju da izađe Isto kao što ste vidjeli kad onih što uče ruke, tako, kad uče ruke pa i sjevaju u četara pa onda u neve, tako, da izađe. Tako, isto veliči, mlad, u neve, sjeva i onda izađe i onda ona izlazi, kako? Kao što se udica čupa kroz mokru vun. To tako, kao vođika u ulicu kad bi čupuo i mokre vune. A tako bi ba cupaju je. Ona će čuzku ulazka za I oni kad je cupaju, moram iza, to tako, ne možda. Ne možete. Ali prikom izlaska trgaju se krvni, sudovi, živci, stupaju. O tako cidaju se. To tako. Srbu دكمه وبيدوت تصرفوا في ييديو راجه حروب فيكم سامت يقولوا بعد ما وصلنا الله سبحانه وتعالى ومن اظلم ممن استعر على الله الكذبه koje veći zunća od onoga ko na Allaha ulaži iz mišlja, ko na Allaha. Ko ima da je veći zunća od onoga ko ulaži na Allaha. Olaj aaj zato što kad bi išli tragom ovog ajeta i kad bi počeli analizirati koga sve ta, na kraju bi došli do toga da se danas praktično na Allaha najviše laže sa mindira. Svetko, na džuma namazu a na Allaha se najviše laže sa mindira. I rilkom radni to tako manifestacija Allah subhanahu wa taala i crkva ma isti na Boga ma uhajama vera onako treba da se poziva Allah subhanahu wa taala onako se mnogo dona Allahu alai a Allah subhanahu wa taala kaže koje veći većih Znači nema većih zumćara i nepravednica od onoga kona na Allah. Kako na Allah? Vlasti. Vlasti. Kaže ljudima da im je nešto dobro i da im je teba, što Allah nije rekao da je dobro i da će da to nagradati. Tako. A na govara ljudi da nešto radi, što Allah s.a. naredi. I dana jednu veliku na wa koja je prosurena preko svih medija. Televizije, radija, pisane štankke, interneta. Mogu se ti na Allaha s.a.a. nasi, naprav koji je Isto od onoga ko se ovdje u državi predstavlja kao vođa svih muslimana. Izašao je treći, srć na Bajransku vodbu i počeo da važe na Allaha. I to koristit će pa je uzeo četirao ajete i ture tobe u kojima Allah subu govori o jednoj skupini munapika u medini za vrijeme života Allahu Subhanahu Wita. Ovi munapici su se dogovorili sa, da napravi nesbicu. Tako. u kojem će se oni odgojiti posebno okupljeni da ne idu u mjeglju kuba koji je prije napraviti jer tamo su iskreni vjernici neće moći tu ništa poziti nego hajmo poseban mjegljuje napraviti, tu se tamo nije okupljeni jel tako i taj mjegljuje će služiti kao izvitniča, To mjesto odakle će se izviđati i prenositi informacije korema, Rimljanima. Zašto Rimljanima? Zato što su monastici izgubili nadu da iko drugi može da im pomogne, prosi Muhammeda s.a.v. njegovih adhava. Pa su rekli, Allahom poslaniku s.a.v. eto bih naslao u da dođe, da klanjaš u našoj merci. I da nas je nasljiv i njihov merci to no opakvo legala, da se tekne povjerenje u njih. A rečemo se Laha i je trebao u pogodna na tebu. Kaže, ja se prema u vojni povod, pa kad se vrati. dođu ću da klanjaš. I ovaj je bio merci koji treba da tuči podršku kome u borbu protiv Čekljih. Protiv Allahov, su Panika, Izašao i celci, kaže, ovi koji sad prave sve žamije, tako posebne i posebno se zvajaju i oni pravi te žamije koji oni prave, one su ne, ne sađe duzirane. To su ne, sume sađe do a ovaj ayet koji smo nasti sad na napravili Allah u suri tauba naziva mesidom dirat to naše veside naziva vesaditu dirat i time znači smo mi munafici to tako isti uni i u naš jednici da se oni koji prikupljaju informacije za rijve. I vidi koliko mi Allah razum odrezuje. On to govori za koju, za koju priliku on to govori? Za priliku napada na američkom pastoru. I državajući sve savučije i podršku i prijateljstvo Amen. Pa mi kažemo, danas Rimljani, jel' tako, jel' i ko drugi danas predstavlja, da, jel' tako, Rimljanost, ko drugi predstavlja Rimljanja danas, ako su oni Amerikanije. I oni, draga vas, uve njima. I kroz Danije, jel' tako, nad kojima on ima neku ingerenciju, kroz njih se uza, šta, Rimljanima. Recite ako ja šta sad splazim, odo vam za. Zvanično se pruža podrška kome. Rimljanima. U suzanskoj me je organizovan kurs engleskog jezika 70 stručenika je uspješno završilo taj kurs i doze ti se i na to je je došao i pristava lično. Američki ambasador. I to prilkom tekst priča učiličimo reći kako je nama uzor danas kao Amerikanac. I da život jednog uspješnog Pusana treba jedan radni dan uspješnog Pustmanana treba da, da bude ili da se kreira po ugledu na radni dan jednog Liljanina Amerikanca. Znači, ljudi iz Islamske zaštite izlaze i izvješće kako su oni priječili da se izvrši talibanizacija Bosne kroz njihove Zane. Ali se zato vrši nesmjetano kroz njihove Zamesta, Amerikanizacija Bosne I ljudi se ta ne bira kako su Nama amerikani u veliki prijatelji. A Allah al al u kaže, Inna u katerina kanu velkuma duban mubina. Zajta se kateri vama. Jasnina pića, jasnina. Allah s-hano tajla je još samu začeća na tako rekao. Inna pana kanu leti sani. Inna sejpana leti je šeća čovjevu jasnina i kaže, mama si teateri jasni i nezvijetelji. A oni govori o tome kako je Amerika prijatelj. A oba sana tala kaže, u omenje se vrlo minkom sa vrlo uminom. Ko njih, nedjednike od vas, i kršćane, od vas uzme za prijatelje, on je od I kroz te džavlje se Znači, predstavaju oni i uzimaju oni za prijatelji. A talibani se uzimaju za neprijatelji. I onda se posne na mizrza fajera i kaže ove zame koje oni pravi ne su nešto i ljudi hvali. Zašto? je Allah dao samo radi toga da mi onda osvijelije razmislimo o njihlih nečinima i da zapravo dođemo do toga da su oni prvrani mesajni duži rad jer su napravljeni da pružaju podršku rimljenima danas prišljenima protiv koga? protiv posklimana današnjih prišljenja vrdu sam srkeni ok. ali me navjelo na ovo Hodstvo je cilopolu, ko je veći zulumčar? Nema većih zulumčara od onoga ko slaže na ko? Na Allaha. Oni na Allaha lažu sam i bjera da su amerikanci prijatelji, da su amerikanci prijatelji sklama. Da su Rinali odjednom postali veliki prijatelji sklama. A Allahu sallam i sallam i kuran i sallam i sallam i Allah 지dfjel, Allah. Fa <tied> kaže <tied nonsense> Allah s.a. dađe, govori o smrt. Kakva je smrt? I kakva će biti smrt? Seriča i nima sličnih ukoliko koliko usmrt u kraju. On najviči zulm, kaže Allah zuna Allah. Evo kaala uvahija ilaye wa razilaha ili kaže u nama se objavlja nislam objavljeno. objavlju. Wa man kaže u nama se objavlja nislam Allah, ili kaže u objavlju. Nešto svišno što je onome je Allah objavljiv, pa kaže Allah s sada za sve ove koji lažu na Allaha, kažu na sada. Vela u sada, i zez bali mu Kad bi ti video, Kad bi ti video ove zolome čare što lažu na Allaha, kad induje smrt, kad bi spodpadnu ga naraku na učinu. Smrtne muče, kad bi spodpadnu vrmena ike tu basi tu ej diji a si pružaju ruke svoje na njih pa kažem u festinu ovdje pružaju ruke svoje prema njima kažem udaraj udarajte kao u našem jeziku kad se kaže podigo ruku na nje. kada to znači podigo ruku na njih? ne se da je digo ruku i stavi ovako pa tako? Kad bi podigao ruku na svog kondruciju, ne mislite? Uzeo na je stavljedu narana ruku, zagrlija me, ne mislite ne mislite tu. Tako? E, tako, kad bi mu ovde i ne lesi, da vidite kad ih popadu smrste muke i kad ne lesi svoje ruke prema njima, mislite šta? Kadi počnu, jel' tako? Kad bi počnu mlad, jel' tako? A ah, hriđu um, po sekundu, ah, riđu, I Ali, ja ove, zavne, a hriđu, izlazite, ili istihaće svoje duše. Kad ja ovaj tuđe zavu ne, kad da nuni, danas ćete pokusiti ili danas ćete biti kažnjeni, Kaznom ponigenja ima kontom teku na Allah zato što ste o Allahu govorili ono što nije istin. Pa ako god kaže da mu je Amerikana prijatelj, jer bi i da pomažu muslimanima, on laži na Allaha. On Allah lazi. I toga da će osjetiti kaznog poniđenja, zato što su o ono što nije Kogod kaže da će čovjek biti nagrađen organizuje je organizo ovu melu, celi, tako, ili što je odšao da će biti u veliki seva? on maže na Allah. Kako laži na Allah? Zato što Allah stanova tjela i Nigdje za sve stvari nisu obješali nikakve. Nadrođe, nigdje takva djelata, sam i naredili ili ljude pospisao da tako nešto čini, da slavi rođendane, da uši, da uši, da neke tjesne, na dan rođendane rođe. Zato se ale neke manifestacije, nigdje to nisam sredstvo. Pa Allah. Zašto važno la, lažno da la, la, to što ustam neka za nego ja. pa čito ga sa pa igla smrt će biti bol u koncu an ayati dokazima do se se ovolim kapsulni ste i što Prihvala. Pa, ovdje je potrebno znači još jednom potrebnom vlasti, ovaj dio ajta koji govude o njegovim smrtnim mukama. Koje su njegove smrtne muke? Da će veletiti i izmlatiti, tučiti i izgoriti njegove duše i njegovim tijelom. Me izgleda s njegove duše. Ne duše ih naleži šta? Udara smatiti da izgledaju njegove duše iz njegove stjele. Ja takva, e takva će biti smrt. Znači, kratika, grešnika. Danas, voda sam nam stajala srcu, a takve smrti. I zaista su ovi ljudi danas u velikom belaju. Koji, ovi koji lažu na Allah, a pogotovo ovi koji lažu na Allaha, da mindera, sa koji je naredjeno da se podiva Allah i da se na njih govori istina Allah. Oni su posebno u velikom belaju. I tez kojima na savrti i tez ja, mi smo još prije tako, Kome bude smrt, teška i jadna, sve što mu dolazi poslije toga nakon smrti, je gore i teže od Pa kad je njima vako na samac, kada čepa i čepaju melaci i posliju i njove uše i i čupaju, tako? Kao ulice koje se čupaju kroz mokru vunu. A? I i onda sve kao u njegovim kaborovima I taj onda sve kao nakon proživljenja na čudnje dana A to je sve zato što su ljude lagali na Allah'a lagali I ljude umanivali I danas je očet u kukuru znači malo da razmeti Da tim ljudima sa njih nije briga Ni za I ni za to Osim za Lični vlasni piscine i vati su dobiti, je Gdje nije briga, tad će biti sa njihovi denatlija kad bi nalesti juni. Još manje pa nije briga, tad će biti njihovi denatlija nakon svi u kaporu već. I kad ostamo u svinama svog kabora, sad stanjima biti sada nije tu luks važnije. Važno je da se prije toga isplati. Svi drugori, jel' kako? Da sve slati. Ma, to je važno. A da li ovaj potišu kao muslimak? Jel' ga upomeno da će da je ziv da mora slanjati i da ne smije umrijeti zna vada, da mu nema spasa? Ništa to nije važno. Nego, da nada se hvanja onom ko je sve obavezi smirio, ako nije, ne ima djenaži, ja njeste nekakva ne danađen. Pa kad bi došao bilo ko, makar onaj ko je da ne vjeri nije. A kad bi se desilo da je svoje obaveze izvjerio, šta će ovdje vradi? Klađi se mu djenaži, on da nije, nije u A kad bi bio neko drugi koji je vrat i javna kladina, a nije slasio nisak od koga daći načinu. Oče mu se koneđe različite. je sve razli. A jedna pod je da muslimana prava muslimana vjeta je. Da mu se zanaju različite. Prava muslimana nas prava na nam stro muzhnalo bi da upada zemlja pa se strah uzeva pa se dimno uvažimo na Allaha i nije nije to da se to i mi i ta bira cima Uvijek, ovaj rad, jer je u koji su na Allaha lagali, Kad im brudim radosti, kad im sadim, onda. Ono što je radosna vijes, koji u radosne vijeti vjeruju da je smrt se njiva najlapša i što kaže, vrto sam hvala je srmen, da što je izvratanosti naočiti dvoglazi, osim ko je jedan običnih ugeć, mirko narod, kao je komarstvo. Sad Pa, nismo će biti odstavljati odstavljati odstavljati, odstavljati. Međutim, smrt sama nije strašna zbog smrti i muka. Nego, onaj koji bude odvada na stanoštvi dođegljavu i velike strašnog izgleda i budu odvada nagovještavane muke i patnje, njegova smrti je strašna, zvuk toga što je strašno ono što poslije toga svijede. Jer smrtne muke mohmena, edo še mi to tako, kogujer komara, samog komara svijede i on se prseo. Ostalih mohmeni će imati više od toga, od smrtnih muka. Ali kad sve god su, njegove smrtne muke, one hrasko stvaraju, zato? Zato što mreće dolaze sa radosnim vjecima, obraduju ga, ne bojite, se, ovo sad što se malo boli, jel tako? Prze će pružiti. Jer ono što poslije toga slijedi, je dobro. Nema, neće biti u tome bola i neće u tome biti nikad se ispatnije, naproti njegov život, poslije toga će biti isto radosno. S te strane, znači, zamopnina, čak i je svjesan smrtni muka, smrt stava potrebno. Prstavlja ništa, strašne teže. S druge strane, mr mrt presvjera stravotu. Čak kad ne bi osjecilo nikakve smrtne muke. Zašto? Zato što potrebno su te strane, stravotu i grebode. I što još najstrašnije od toga, što s tim bukama i tegovama ne ne, nema više pravići. I nema načina da se više iskupi, da se pravići, da se pokaje, da se opravda. Ne. Tu svoju čansu, koji je imunaj više advokata, zagovaravača, nema više ništa. Mi s krtejkom sare. Ozono koji je Do od sami pa preko kao što ga i dođe hrmena. Švako će, kad buduđi, no, pođevu da se vradi, Ko mi bude, bude na lakav način, opako, ko ga što muke, Svako mi dužu meleći sa prijetnjama, svako će od ti koji na tako meleći sa prijetnjama poželcega se vrata. Međutim, povratka i uzgrađanja nema. Alba Hrana Sala je objavio, je tako, nemoj će biti i nemoj će se nušet, hrta i da je jahada kumul Jehuda roki, lau laa Ne bi se Pa kad dodje neko mi odla onda kaže gospodaru, da si samo još malo odgodio. Samo još malo da mi prolongiraš A. Kako bi nisam sad volio, samo još malo da mi se prolongiraš. Laa ila Znači nije niko ovdje rekao, Gospodaru, o godinu, no, neći juh ziru, ne, ilajan i kari, malo samu. Fa as fa akum min da da malo malo da allahu Allah nikome inna ađa Allah i da gaela i asa zaista Allahova ađa on se ne Allah tu mogućnost nikome nije od ono svega da se odgazio. to je završeno. A ka, evo sad Imaš vremena. Pa onda da to kad sve to ugledaje ne leke i Onda da vlasti i odraži da se odraži, kad ne odraži. Evo sad nam je svima otruđen. Tako, ispred nas i vrijeme. Pa da se koriste. A ja, kada je da gledamo naoču kad jednom od njih od ovih grešnika i patika i kjačira, kad i dođe smrt, kaže gospodaru, vrati me od godine, vrati me, ponovno ne vrati l'alni ahvalu sarihan tina sa vas ne zeli učini u koje je dobro deo ne dobra rádio u onome što sam ostavio vallaha čan sajav govara kella inneha kelima svojim zaniruha nikako to samo riječko joni to nakko je govara o minu varajim darzak oj zanijih ila jeomi ubah suni ova je darzakko kojem se tako Karlovski život sledok na vodu do dana njegovog proženja. na vodu proženja. E tak, kad čovjek kad vidi nele, i kad vidi nele i kad za da si mi gospodaru odgodio, al tako, tak, ti Tak to svi Sad prima postane jasni. Međutim, sad više nema se obrži. Tad više nema se obrži. Sad, isto ko što nema se obrži, jednako što sunce izraže se važe. Nikom da se više ne obraži. I to je, onaj trenutak za je pramuta, kteru, kteru, Allah subhanahu wa da da poslije njega nikome nema ta'ala i da nikome ne prima pokrajanja pa kaže Allah suri subhanahu wa ta'ala u suri kaže Allah subhanahu -e, wa ta'ala ili na Allahu je da primi to ono neko učini zlo iz neznanja sumne je tugu tu min karih a zatim se pokaj. Kako gledajte je tukubu bavari, uvimaća Allah, njegov celbu prijim. Otjana Allah ali Allah je muda i godele znam. Pa kogod učini grije, pa kakogod njegov grije bi, pa se pokaj, Allah s.h.a. mu prijim. Zato kažo uđa zato kad god neko neki grijeg učin, u stvari učinim u tom stanju. Sad kad ga činim, tako. Ja hladim. Iako čovjek i, i kad ima informaciju, tako, ali ta informacija nije onda osvojila i prihlasila. I kod njega je sa to stananje slavo. Koliko da pored tog sa znamenja opet učinim lijezom, vijetim tog sa znamu srne znamenja. da si opet to znači, opet... Pa je ovo, ovaj ajet, jedan od ajeta za koje sučenja se rekao da je ovo, ajet. Ajet koji najviše nade znači, i drugi ajeti. إن تجتريبوا كبائر ما تناهون عنه نكتر عنكم سيئاتكم أقصكم يتبهلوا كيفية قيسون جادراني من نفسيك ويكو باشي يوشي فيه رصار نكتر عنكم سيئاتكم ونوثلكم وصلاة سريمة يوميسي وصلاة منيك وورا بيسك كوميسلمان؟ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ jer insaniš, evo koliko god se ti pruči, a ne uviziraj danas i danas tvoj, pa čvi koliko ti grijeraš i Koliko puta to srnoj kogriješ. A vrlada sanotela opača. Opa, kaj se sad pokaj to oba pražiti Ne ima koji insani može učiniti, a da ga vrlada sanotela nakon pokajanja neće koji to pokajanje ukreni. Ne Alla, nece Allah oprosti kome. Voli se Allah oprosti onima koji čini zla djela. Vidite ovde kaže Allah, ili na je zlo. Pa se pokaje je li tako? A to da kaže, nije će ovo od koji čini zlat, što znači još? Ustrajava, samo mu je život ispunjen zlom, ustrajava. Znači, no što pjevam zlom, je tako? Znači, dok mu ne smrt, pa onda kaže, ja sam se sad pokaje. Kako dođe smrt, evo od inni su A. evo sad sve ja pokriju, kao Pirauni, evo tako. Hašta iza tako. I kad ga je počilo zari, kad se počilo tužit, evo onda je rekao. Sada je amen. Tarku. Tarku tersi. Tarku tersi. A... Musa, vi se vam si došao sa štapom, tako? pa si vidio svaču desa, pa ni i voda se pretvorila u krv, pa smo vam slavili za dve, pa onaj vjetrove, pa suše, pa vaške uši da vas uznemirali, na sve moguće načine smo vas i sve si došao mi pokazali, da si mi te kaže Allah samu ovaj koji so kad mu dođe, smrt, ja vjerujem sa, varalla voilà vina jamutu na kupa, niti će Allah obrotiti onima koji umiru kao nevijenu. Allah neće vrstiti onome koji je vjernik, a čini vije. Vjerušio je Allah klanja onima kamatu. To tako, zatida na valji, laže, to tako čini binalu kuši, pije, alkohol, neće malo pročeti, ako se ne pokaje, prije Ako on, kad mu dođe smrt, e sad se ljaka i gotovo nema, sad se kaže. Trebu se pokajat prije. Tako, nisi će u gospi, nisi će u pokajanju, biti tri vađanjima koji dođe im smrt, i kad ugleda im smrt, zatekne im smrt kao nevjernije. Uvijek da se zna je nogoma izražen je vima ovima smo nemoj bolnu patnju Bolnu Ti, Ova što ima, ova bolna patnja nije vječna za njega. A zakajteraj vječna I nikad mu nema nikad mu nema Nikad mu nema spasnje. Pa kažu ovdje E, ovdje sam mjeseci zadržima, šalva, vidim ja. Učili tebu brzo. Ko učili zlo, loše djelo. Su, Opaku. pa se poka je brzo. Kažu učenjaci poka jeste brzo. Šta znači ovo pokaise brzo? Kaže poka jeste brzo, obuhvata svo vrijeme. Dok mu ne dođe, duša u grčja tako kako bi mi predali. A u hadifu kaže, maa, ne mi ugarazel. Znači vam liči ova riječ, garazel. Dok ga ne uvazi, svrtni kopar. Pa, maa, ne mi ugarazel, jer sam ova riječ pučije na svoje zna, nađenje. Na način, dok ih govori, svrtni šta to znate. Dok ga ne uvazi, dok ne počne, a ipad je tako, dok ne dozi duša, truci, neko što je etno da smo na duže smrti. Sve što se čovjek pokaja i svi smrti, pokaja i sve brati. Zašto? Zato što na vrijeme. Nije mu još bilo, bilo ka, Iz naše perspektive nije sam pokaj. Ali dok je pokaj u vremenu gdje će mu koristiti. Koristiti. E tak, Odgledo, je u dano veru, je li je tako i se i smrt, više mu se se ne prije. ima vremena da tako to je da Iskreni vijenik i onaj koji je sa vlasti pano tada bojao i trudio, njegova štošća i teatira je različita još po jednoj stvari, što se možete slučiti iz ovoga što smo prije a to je da fasik, grešnik, kad mu dođu na i kad mu počnu prijeti, i od i iz koga nadje. إذ رضي الله وإذ رضي الله إيكا سواء الساب وقشوك إيكا سترد بيكو ننوه وقشوك الساب الله فكاجه وحديثه في يبدو الإمام من أحبت لقاء الله أحب الله لقاء الله. قولي توتر تا الله قولي توتر ومن كريها لقاء الله كريها الله لقاء اقومي بوده مرزك توتر تا اللهم الله بوده مرزك توتر تن فايركلا عالشة رضي الله عنها kako čuva Allaho Bojanica? Mi i ne volimo svača. je je To je nispre. Ona zna da nije mi Pa da je ona Hvala što mi je uđe, ko mređi sultri sada Allah, da Allah mređi sultri sani. Lije, zahtiđu honom iđu. Tako, nadam kovala svoj kaže uđa. Tako, zahtiđu honom pa kaže Rasul ajša. kaže, Dolatimo malo donosimo radne, radosne vjezje, obaveštavaju ga ova stanje zadovoljena. Al tako? Je, ne bojite. Ne možete žalostiti. I malom zadovoljiti njegove živosti i osobi. I onda muvmin se toliko obradlije bez obzira što je to smrti. O tako? Usred sve smrti, Moment se obraduje i stvođali su okresa Allahi. I desi se koji ga sad prekresite, jel' tako? U samoj smrti, jel' tako? Sad dok je zdrav, kad pomrtiš na smrti, a popane ga bolesti dolazi sad smrt, valja umri, zdrav, stvara. Ali kad ugleda, ono sad se kad drugi nalazi počne ga sjeći, desava se prekresin sa jom on sad. Sad od jednom su smrt volili. I kad su Melesti ga obradovali, zašto on? Zato su te smrti. Ne zna, mog Ne zna, ja je li oni koji ima Allah te oproski, koji ima Allah zadovaja, ne zna, i sad su oni ovih su smrti. E sad kad su ga obvijesili Melesti, sad? Sad ono ovih su zrsta, Allah. Sad se ne bi vratio. To no, tako? Sa lov, sa tako. Jezeli to sreda varda, pa Allah želi to sred. A kafira Kadiratullah ali sallallahu on Nis samostezni sad nej sebišti od sushrta sa Allahom s.w.t.a. I mrskom to bude pa Allah mrži i to tako da si da si prizni tajna i s da je tako da dobar čovjek se požurivati svoju žena požurušte noć tebe otaku to prvi je da sretne dobro te čekati prtiš a onaj drugi a će prošunjeti to je što da vas gdje me kuće se samom staviti čemu me sada, šta to mene stavite? E u tom kontekstu treba sači ovdje I treba razumjeti, zači čovjek sad. Tako, i čovjek si, Zato tako, iz ove pozicije, traluje odnosno. Zato nije sigurno šta je... Joj, je... je... je što je, tako. Jer to da on uvijek živi se, se djela življenih straha i nas i nade. I to je ono to je realo, što mi moramo zrelo, da pregledimo. A ne da se izluštavamo, da se Ili drugi ljudi tako? Kao što se drugi ljudi danas. Da na nešto nešto drugo, tu sa, da je onaj koji je za ovom da je njegovla s njelo u gospom merom. Tako, tam sada je tu postičan onaj, kavao se ta tako, ako je imo, Eventualni gdje je jedna kakvi, eventualni, ako je radi to i sam koji nikad ne ni kvaniče. A ah. on nema ni eventualnih hlata. Dakle, nije nikad kvarni. Nema ni eventualnog dobrog dobrovdjela, ni eventualno, Ja nikad će mužnosti, da on ima vesu kajere puno oh saturno. ovaj kaže za njega ako je eventualno saturnišnja. Moje slučaje, oh. to je, znači, lak, prvo uljujkavanje, znači, zato smo mi, braćo, kod ljudi omraženi. Zato, zato? što ljudi ljude upoznajemo sa njegovom groznom zdravom. Znači, nekoga koji sad umislio da je on maša lač a uh, uđemo bilo koji da je on pametan da je da je uspješan da je da li da da to baš ja da je. jednom ti dođeš i to da ja, se smoglado i kao vidi on nikad nije mislio je sti požajan, gružan, isti, sa takvom glupim, odavljivim, sve su ti da te si ih donio su istinom. A on ne da ispraviti, i umjeto da iskvasi i da se presebere, da ispravi, on onda sebe, onda sebe mrazi. Mrazi se samo zato što ti dolaziš sa istinom sa njegovom gorkom istinom. Čak i vi, tako, evo dok ovo pričamo, prepoznat ćemo sebe da rijetko lovimo one ljude koji nas oponimo. Kad nam neko dođe kaže naš fratez u treponjivaku istavu ispraviti neko odlaz naš, nešto naša turi na, na. A. Ja, trebalo bi da ga za ovaj Allahovi robovi koji ne stravuju progovoriti riječ istini pred nepravdnosti, Allahovi